وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اجارنا الله واياكم من النار لي في شويسيم اسلام ich begrüße euch mit dem islamischen gruß assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allah subhanahu wa ta'ala dafiya dasa uns an den besten Orten versammelt hat, um ihn für ein paar Momente zu gedenken. Dafür danken wir Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen. Die ganze Menschheit hat Allah subhanahu wa ta'ala für einen Zweck erschaffen. Dieser Zweck ist nicht das Spielen oder das Fortpflanzen, Sondern der Zweck, warum Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat, ist, um ihn alleine zu dienen und ihm niemanden beigesehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Und ich habe den Jinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir alleine dienen und Allah Subhanahu wa Ta'ala erklärt uns auch diese Welt in der wir leben sollen in der wir leben sollen dass diesseits die Wahrheit oder das richtige verständnis für das diesseits in dem Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt i'lamu لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا In the last time, aadhaabun shadid. Ma'afiratum minallahi wa rizwan. Ma'alhayatudunya illa mataaul ghurur. dass das diesseitige Leben nur Spiel und Zerstreuung ist, Schmuck und gegenseitige Prahlerei.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 Und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam macht uns auch diese Sache klar und erklärt uns das richtige Verständnis von der Dunya. Indem er sagt, in dem Hadith, der sahih ist, der bei Sunan al-Tirmidhi von Sahil ibn Sa'd Sa Sa al said radiyallahu anhu überliefert wird, dass Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, low kanati dunya ma minha sharbatama. Wenn die Dunja bei Allah den Wert von einem Flügel, einer Fliege hätte, würde er keinen Ungläubigen einen Schluck Wasser von ihr geben. Die Dunja, liebe Geschwister, hat keinen Wert bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Denn die Dunya bekommt jeder, ein Kafir oder ein Mu'min. Und wenn sie einen Wert hätte bei Allah subhanahu wa ta'ala, würde er niemals einen Käfer etwas von ihr zukommen lassen. Deswegen, liebe Geschwister, warnte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam seine Gefährten davor, auf die Verführungen der Dunya hereinzufallen und der Dunya Vertrauen zu schenken. So sagte er zu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumah. dunya Sei in der dunia wie ein Fremder Oder wie einer, der sich auf der Durchreise befindet Und die Sahaba haben diese Wörter, denen Rasulullah sallallahu sagte Sehr gut verstanden Und dieses richtige Verständnis zeigt uns dieser Sahabi Ibn Umar radiallahu anhuma Indem der sagt Yhdä amsaita falatantadirissabah. Wa yhdä asbahta falatantadirilmasaa. Wa chudh min sihhatika limaradik. Wa min hayatika limautik. Wenn du schlafen gehst, so erwarte nicht den Morgen. Und wenn du aufwachst, erwarte nicht die Nacht. Und hebe dir etwas von deiner Gesundheit für Tage der Krankheit auf. Und von deinem Leben für deinen Tod. Die schlauen, liebe Geschwister sind diejenigen, die diese Wahrheit erkannt haben und das diesseitige Leben dafür genutzt haben, um für das ewige Leben etwas aufzusparen. Die Warnung vor der Dunya im Koran, liebe Geschwister und in der Sunna, ist nicht wegen der Dunya selbst, sondern wegen jeder Sünde, die auf ihr begangen wird. Diese Dunja, liebe Geschwister, ist nur der Weg zum ewigen Leben. Und dies muss uns klar sein, liebe Geschwister. Denn in dieser Dunya wird nicht das ewige Leben sein. Uns muss klar sein, liebe Geschwister, dass wir Allah gegenüberstehen werden. Dass wir alle sterben werden, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran und erwähnt diese Wirklichkeit und diese Wahrheit im Koran, indem er sagt, «Kullu man Wayabaka wal ikram. Alle, die auf ihr sind, werden vergehen. alayha fan. Alle, die auf ihr sind, werden vergehen. Und wer bleibt, liebe Geschwister? Bleiben wird nur das Angesichts deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Diese Tatsache, liebe Geschwister, muss in unsere Herzen und in unsere Köpfe hinein. Dieser Vers macht uns deutlich, dass alles ein Ende haben wird und bleiben wird nur der König der Könige. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Es gibt keinen Gott außer ihm. Alles wird untergehen. Außer, seinen, außer seinem Angesicht. Ihm gehört das Urteil, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Liebe Brüder, liebe Schwestern, erinnert euch immer wieder an diese Tatsache. Denn, denn das ist auch das Befehl von unserem Propheten Muhammad, sallallahu wasallam, in dem er sagt, in dem Hadith Sahih, der bei Tirmidi und Nasai und Al Bayhaqi und al Hakim überliefert wird von Ibn Umar radiyallahu anhuma, dass Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, aqthiru min haadimin laddat. Al-Maut. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, erwähnt oder gedenkt oft, oder sogar so sagen, sehr oft, dem Genusszerstörer. Der Tod. Es ist die Wahrheit, liebe Geschwister, die Allah subhanahu wa ta'ala im Quran beschreibt, indem er sagt,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 Und es wird die Trunkenheit des Todes mit der Wahrheit kommen. Das ist das, wovor du auszuweichen pflegtest. Und es wird ins Horn geblasen. Das ist der angedrohte Tag. Und jede Seele wird kommen und mit ihr ein Treiber und ein Zeuge sein. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Inna Lil Moutila Diese Wörter, wisst ihr, wer sprach. sprach? La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, der Tod hat Trunkenheit. Sie sprach, der beste Mensch, der auf dieser Erde war. Rasulullah, unser Prophet Muhammad Als er auf dem Sterbebett lag, sprach er diese Wörter, liebe Geschwister, wie im Hadith, der in bei Bukhari überliefert wird, dass Aisha radiallahu anha sagte, dass Rasulullah alaihi wa beim Sterben auf ihrem Schoß an ihrer Brust lag und vor ihm war ein Krug mit Wasser. Er tauchte immer wieder seine Hand ins Wasser strich sich übers Gesicht und sagte, La ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil sakarat, der Tod hat Trunkenheit. Diese Trunkenheit musste Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam sogar, äh, sogar spüren. Und in einer anderen Überlieferung sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam, Allahumma a'inni ala il maut. O Allah, Hilf mir in der Trunkenheit des Todes. Und es wird die Trunkenheit des Todes mit der Wahrheit kommen, liebe Geschwister. Was ist die, diese Trunkenheit? Was ist das für ein Kummer in diesen Momenten des Sterbens, liebe Geschwister? In diesen Momenten werden die Sorgen und Kummer immer größer. Wenn du auf dem Sterbebett liegst, ganz alleine, Ganz schwach kommt der Scheitan, der Feind. Dein Feind kommt und will es noch ein letztes Mal ausprobieren. Will seine letzte Chance sozusagen nochmal nutzen. Er will dich von La ilaha illallah abhalten. Du kannst von ihm aus auf alles andere sterben. Als Christ, als Jude, als Atheist, egal. Hauptsache nicht auf La ilaha illallah. Die Gelehrten nehmen für diese Sache den Beweis von dem Hadith, von dem Anfang von dem Hadith, der bei Imam Muslim überliefert wird, in dem Rasulullah s.a.w. sagt, inna yuhdiru shayin adam. Der Shaitan bringt dem Sohn Adams in den Moment des Sterbens alles Mögliche und versucht es ihnen anzubieten. Sheikh al-Islam Nutaymi alaihi rahmatullahi sagt hierzu, manchen Leuten oder zu manchen Leuten kommt der Schaitan und bietet ihnen sozusagen andere Sachen außer dem Islam an beim Sterben, dass sie das annehmen sollen, bevor sie sterben, damit die nicht auf den Islam sterben. Bei manchen kommt er gar nicht. Aber dies ist von den Versuchungen, die beim Sterben auftauchen, von denen wir Zuflucht bei Allah Subhanahu wa Ta'ala suchen sollen, wie Rasulullah Sallallahu uns beigebracht hat, in dem Du'a, wo er sagt: "Allahumma inni a'udhu bika min 'adhab al-qabr wa min 'adhab jahannam wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min fitnat al-masih ad-dajjal." Al oh Allah, wir suchen Zuflucht bei dir vor der Qual im Grab und vor der Qual in der Hölle und vor den Versuchungen im Leben und im Sterben, und vor den Versuchungen des Messias, dem Dajjal. Und liebe Geschwister, von den Versuchungen des Todes ist, dass der Scheitan dich von der Aussprache von La Ilaha Illallah, Mohammed Rasulullah, abhalten möchte. Lieber Bruder, der Scheitan hat nichtmals bei unseren großen Gelehrten, bei Imam Ahl-Sunnah wal-Jama'a Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah, diese Versuchung ausgelassen. Wie sein Sohn Abdullah ibn Imam Ahmad erzählt, dass als sein, Vater, als sein Vater auf dem Sterbebett lag, sein Bewusstsein kam und ging. Und wenn er aufwachte, sagte er immer, nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Sein Sohn wunderte sich, warum er sein Vater das immer sagte. Als er dann wieder sein Bewusstsein hatte, fragte er ihn, O Vater, warum sagst du immer, nein, noch nicht, nein, noch nicht. Sein Vater sagte, der scheitan sitzt an meinem Kopf, beißt sich auf die Finger und sagt, O Ahmed, du entwischst du du mir heute und ich bekomme dich nicht mehr. Und ich sage zu ihm, nein, noch nicht, nein, noch nicht, bis ich auf la ilaha illallah sterbe, erst dann bin ich dir entwischt. Lieber Bruder, wenn man von den ehrlichen und rechtschaffenen Menschen und Gläubigen ist, wird Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Moment bei dir sein und dich unterstützen. Du wirst unterstützt von Allah subhanahu wa ta'ala und von den Engeln. Wie allah Allahu subhanahu wa ta'ala al zaqad Allah festigt diejenigen die glauben durch das beständige wort im diesseitigen leben und im jenseits doch allah lässt, lässt die ungerechten in die irre gehen allah subhanahu wa ta'ala tut was er will Ibn Abbas radiallahu ma sagt, dass das beständige Wort la ilaha illallah ist. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, inna allatheena qalu rabbunallah inna Ladina qalu rabbunallah thumma staqamu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 U alakum fiamethiam fusukum w elakum fiamon, Nuzulam min Rafuri Rahim. Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und sie, und sich hierauf richt und sich hierauf recht verhalten haben, auf sie kommen die Engel herab.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 Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ Und es wird die Trunkenheit des Todes mit der Wahrheit kommen. Das ist das, wovor du auszuweichen pflegtest. Und die Wahrheit, liebe Geschwister, ist, dass du sterben wirst und Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und die Wahrheit ist, dass du beim Sterben entweder Engel der Barmherzigkeit oder Engel der Qual sehen wirst. Und die Wahrheit ist, dass dein Grab entweder ein Vorplatz für das Paradies sein wird oder ein Platz voller Leid und Qual, ein Platz, ein Vorplatz von der Hölle. Das ist das, wovor du auszuweichen pflegtest. Wenn du krank warst, rennt man zum Arzt oder ranntest du zum Arzt. Wenn irgendwas dich bedroht, versuchst du es abzuwenden. Aber was jetzt? Der, fest, der festgeschriebene Moment ist gekommen, egal wo du bist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Aina ta kuntum fi mushayyada. Wo auch immer ihr seid, wird euch der Tod erfassen. Und wäret ihr in hochgebauten Turmen. Liebe Geschwister, das Moment des Sterbens, ist sozusagen die erste Etappe auf der Reise ins in Jenseits. Und diese Momente beschreibt uns Rasulullah s.a.w. wie in einem Film. Wie als ob wir das sehen würden. In dem Hadith von Bara ibn Azib, ein sehr berühmter berühmte Hadith, dabei Al Imam Ahmad und Abu Dawud und ibn Khuzaima überliefert wird, ich versuche inshallah den sozusagen zusammenzufassen, sagt Rasulullah wasallam beschreibend für diesen Moment. Er beschreibt diesen Moment, wie er bei dem Gläubigen, bei dem Mu'min ist und wie er bei dem Käfer ist. Rasulullah sagt, dieser Gefährte sagt, al bara ibn Azib, dass die Gefährten eines Tages mit dem Propheten auf einer Beerdigung von einem al Ansari waren, einem Medina-Bewohner. Als sie dann am Grab ankamen, setzte sich Rasulullah sallallahu alaihi hin und die Gefährten setz, setzten sich zu ihm. Die Gefährten saßen so ruhig, als ob auf ihren Köpfen Vögel säßen. Rasulullah sallallahu alaihi hatte einen Stock in seiner Hand, mit dem er in die Erde stach. Rasulullah sallallahu alaihi seinen Kopf und sagte: "Ista'idhu billahi min 'adhab qabr Zwei oder dreimal wiederholte Rasulullah sallallahu diese Aussage indem er sagte sucht Zuflucht bei Allah vor der, vor den Folter in dem Grab. Und dann sagte er wenn der gläubige Diener sich vom diesseits verabschiedet und auf das dies auf das jenseits zukommt kommen Engel aus dem Himmel runter. Ihre Gesichter sind weiß oder strahlen, als wären sie die Sonne. Sie haben einen Leichentuch von Jannah, vom Paradies. Und sie haben Al-Hanot, Parfüm, mit dem man die, die Leiche parfümiert, auch aus Jannah. Sie setzen sich zu dem Sterbenden hin, soweit er sehen kann. Und dann kommt der Todesengel und setzt sich an den Kopf Von dem Sterbenden. Und sagt, Liebe, gute Seele, komm heraus, zur Vergebung und Zufriedenheit von Allah. Die Seele kommt fließend raus, wie ein Tropfen Wasser, der aus dem, Wasser, aus dem Wasserhahn fließt. Wenn der Todesengel die Seele nimmt, dann lassen sie die Engel, lassen die Seele nichtmals für einen Augenblick in seine Hand. Sie nehmen sie und legen sie in den Leichentuch mit dem Parfüm. Und dann kommt aus dieser Seele ein Geruch wie der schönste Muschus auf dieser Welt. Sie nehmen die Seele dann mit in den Himmel. Und wenn sie an einer Gruppe von Engeln vorbeikommen, werden sie gefragt, wem ist diese gute Seele? Sie sagen, derjenige, der und der, mit dem schönsten Namen, mit dem er in der Dunia gerufen wurde. Bis sie an, an den Himmel der Erde anlangen. Wenn sie an den Himmel der Erde anlangen, bitten sie um Einlass, Sie werden hineingelassen. Und in jedem Himmel wird die Seele von den Engeln begleitet bis zum siebten Himmel. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, schreibt das Buch meines Dieners bei den Eliin, den oberen Stufen, und bringt ihn wieder zu der Erde. Denn von ihr habe ich sie erschaffen und in ihr bringe ich sie wieder zurück, Und aus ihr werde ich sie wieder auferstehen lassen. Und dann wird die Seele, die Seele wieder zurück in seinen Körper gelegt. Dann kommen zwei Engel, die werden als Munkar Nakir, deren Namen, die heißen, diese Engel heißen Munkarwanerker, und setzen ihn in seinem Grab hin und fragen ihn: Wer ist dein Herr, mein, mein Rabbuk Er sagt, Rabbi Allah, mein Herr ist Allah. Dann fragen sie ihn, was ist deine Religion? Er antwortet, meine Religion ist der Islam. Dann fragen sie ihn, wer ist dieser Mann, der in euch gesandt wurde? Er antwortet, er ist der Gesandte Allahs. Sie fragen ihn, woher weißt du das? Er antwortet, ich las das Buch Gottes, Und glaubte daran und wusste, dass das die Wahrheit ist. Dann ruft einer im Himmel. Mein Diener hat die Wahrheit gesprochen. So richtet ihn von Janna. So richtet ihn von Janna ein. Und kleidet ihn von Jannah. Und öffnet ihn eine Tür zu Jannah. Allahu Akbar. Zu ihm kommt dann ein Hauch von Jannah, ein Hauch von Barmherzigkeit von Jannah. Und in, seinem und in seinem Grab wird Platz gemacht, soweit er sehen kann. Und dann kommt ein Engel zu ihm, der ein schönes Gesicht hat, schöne Kleidung trägt und gut riecht und sagt zu ihm, frohe Botschaft mit das, was dich freut. Das ist der Tag, der dir versprochen wurde. Er spricht zu ihm, wer bist du, denn dein Gesicht ist das Gesicht, was Gutes bringt. Er antwortet ihm und sagt, ich bin deine guten Taten. Dann spricht er, ja, Rabbi o mein Herr, lass uns auferstehen. Lass die Stunde der Auferstehen so schnell wie möglich kommen. Das ist der gläubige Diener. Das passiert dem gläubigen Diener. Möke Allah subhanahu wa ta'ala uns von dieser Zauta sein lassen. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt dann, aber wenn der Diener, ul-ayyadu billah, ein Kafir ist und sich von diesseits verabschiedet und ins Jenseits kommt, dann kommen Engel vom Himmel herunter, deren Gesichter, ul-ayyadu billah, möke Allah subhanahu wa ta'ala uns beschützen, sind schwarz und haben raue Leichentücher. Sie setzen sich zu dem Sterbenden hin, soweit er sehen kann. Und dann kommt der Todesengel und setzt sich an seinem Kopf und sagt, <lacht> Du böse Seele, komm heraus zu Unzufriedenheit und Zorn von Allah. Und er zieht sie dann aus dem Körper heraus Als ob man, als wenn man sozusagen ein Stück Eisen in einem in einem Schwamm reinsteckt und versucht, ihn herauszureißen, mit voller Macht, so dass der, dieses Eisen sozusagen in diesem in diesem Schwamm verhakt und sich nur rausreißen lässt. Der Todesengel nimmt sie und die Engel nehmen sie ihn ab und legen diese böse Seele in das raue Leichentuch. Und aus dieser Seele kommt ein Geruch, wie der Geruch einer verwesenden Leiche auf der Erde. Sie steigen mit ihr hoch und bei jeder Gruppe von Engeln, die sie antreffen, werden sie gefragt, wem gehört diese böse Seele? Sie sagen dem und dem mit dem schlechtesten Namen, mit dem er auf der Dunja gerufen wurde bis sie den, den Himmel der Erde erreichen. Sie bitten dann um Einlass und sie werden nicht hineingelassen. Hinein und hier las Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam den Vers vom Koran لا تفتحوا لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة Gewiss, denjenigen, die unsere Zeichen für Lüge erklärt erklären und sich in, ihnen gegenüber hochmutig hochmütig verhalten haben, werden die Tore des Himmels, werden die Tore des Himmels nicht geöffnet. Und sie werden nicht in den Paradiesgarten eingehen. Bis ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Und das wird nie geschehen. So vergelten wir den Ü Übeltätern. Allah sagt dann, schreibt sein Buch in Sijin, ganz tief in der Erde. Und seine Seele wird her heruntergeschmissen. Und Rasulullah las dann, Yhmä yushrikkbillahi fakaannamä kharra minassamaa. Fatakhtafuhu tairu au tahwi bihirrihu fii makakinin sahiqa. Und wenn ein Allah etwas beigesellt, so ist es, als ob er von Himmel herunterfiele und er dann von den Vögeln fortgerissen oder vom Wind an einem fernen Ort herabgeweht wurde. Seine Seele wird wieder in seinen Körper gelegt und zu ihm kommen zwei Engel und bringen ihn zum Sitzen und fragen ihn, Wer ist dein Herr? Er antwortet, Ha, ha, la adri. Ha, ha, ich weiß nicht. Sie fragen ihn, Was ist deine Religion? Er antwortet, Ha, ha, la adri. Ich weiß nicht. Sie fragen ihn, Wer ist der Mann, der euch gesandt wurde? Er antwortet, Ha, ha, la adri, ich weiß es nicht. Und dann ruft ein Rufer in den Himmel. Er lügt. So richtet ihn von der Hölle ein und kleidet ihn von der Hölle und öffnet ihm eine Tür in die Hölle. Und zu ihm kommt eine Hitze von der Hölle. Und sein Grab wird ihm eng gemacht, bis seine Knochen brechen. Zu ihm kommt dann ein Mann mit einem hässlichen Gesicht und hässlicher Kleidung und einem ekligen Geruch. Er sagt ihm, frohe Botschaft mit dem, was dir schadet. Das ist der Tag, der dir versprochen wurde. Er fragt ihn, wer bist du, dein Gesicht ist das Gesicht, das nur das Schlechte bringt. Er sagt ihm, ich bin deine schlechte Taten. Er sagt dann, Ja, O mein Herr, lass nicht die Stunde der Auferstehung kommen. Liebe Geschwister, das sind die Momente des Sterbens, so wie sie uns unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahegebracht hat. Jeder von uns, liebe Geschwister, wird sterben und wird diese Momente erleben, Aber die Frage ist, wie wird er diese Momente erleben? Wird er diese Momente erleben wie ein Mumin oder wie ein Kafir? Walliyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kalla Iza belegat itta raaqiyya wa qile man raaq wa Keineswegs. Wenn sie das Schlüsselbein erreicht, die Seele, und gesagt wird, wer ist ein Zauberer, der ihn retten kann? Oder wer ist ein, wo ist der Retter, der ihn retten kann? Und wenn er meint, dass es jetzt die Trennung sei, Und wenn bei ihm sich das eine Bein um das andere legt, zu deinem Herrn wird, wird an jenem Tag das Treiben sein. Wenn die Seele das Schlüsselbein erreicht, lieber Bruder, liebe Schwester, dann wird gefragt, wer kann ihnen helfen? Wer kann ihn retten? Wer kann ihn von dem Tod retten? Wer wird seine Seele nehmen? Sind es die Engel der Barmherzigkeit? Oder sind es die Engel der Folter? Es wird, es wird versucht, in diesem Moment ihn vor dem Tod zu retten. Und wer ist er? Er, er ist derjenige mit dem vielen Besitz. Er ist der König. Er ist der Machthaber. Er ist der Präsident. Er ist der starke, mächtige Mann. Sie holen ihn. Alle Ärzte der Welt. Die besten Spezialisten. Von jedem, von denen ist der Ziel, ihn in diesem Moment zu helfen, vor dem vor dem Tod zu retten. Aber Allah Subhanahu Wa Taala will in diesem Moment was anderes. Der Allmächtige Subhana, der König, der Könige Subhana will in diesem Moment was anderes. Allah Subhanahu Wa Taala sagt: أُمَّةٍ ajal Fa Jede Gemeinschaft hat seine festgesetzte Frist und wenn nun ihre Frist kommt dann helfen keine Ärzte dann helfen keine Spezialisten Dann helfen keine Magie, äh, keine Zauberer. Wenn die Frist, wenn die Frist kommt, können Sie sie weder weder um eine Stunde hinausschieben noch sie vorverlegen. Allah Subhanahu wa Taala sagt, «Einmal, da konu, yudrikum al-moat, wallu kuntum fi buruj Wo auch immer ihr seid, wird euch der Tod erfassen und wäret ihr in hochgebauten Türmen. Die Ärzte haben alles versucht oder versuchen alles. Operationen, Beatmungen, Herzgeräte, nichts hilft in diesem Moment. Du siehst, wie sein, wie sein Gesicht seine Farbe ändert. Du siehst, wie sein Körper kalt wird. Du siehst, wie seine Haut faltig wird. Er spürt, wie seine Hände oder Füße Oder die Füße taub werden und er schaut um sich herum. Keiner kann ihn helfen. Er sucht Hilfe, aber keiner kann ihn helfen. Und dann sieht er in diesem Moment. Wen sieht er in diesem Moment? Er sieht, er sieht die Engel. Er sieht den Todesengel, der sich an seinem Kopf hinsetzt. Er sieht, wie die Engel vom Himmel herunterkommen. Ja, liebe Geschwister. Beim Moment des Sterbens sieht er, wie die Engel herunterkommen. Aber die Frage ist, sind es die Engel der Barmherzigkeit oder Engel der Folter, liebe Geschwister? Sind es die Engel, die sprechen werden? O liebe gute Seele, komm heraus zu F Zufriedenheit und Vergebung von Allah. Oder sind es diese Engel, die sprechen werden, O böse Seele, komm, her komm heraus zur Unzufriedenheit und Folter deines Herrn. Möge Allah subhanahu wa uns davor bewahren. In dem Moment, der Trunkenheit, liebe Geschwister, schaut er noch mal zu seiner Familie und denkt sich, warum hilft mir keiner? Meine Kinder, meine Frau, meine Familie, die um mich herum ist, ich bin euer Vater, warum hilft mir keiner? Könnt ihr mir nicht helfen? Und hierzu sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran <Sess> Nichts, nutzt, nutzt mir meinen Besitz. Vernichtet ist meine Machtfülle. Liebe Geschwister, als der Khalifa Harun al-Rashid radiyallahu anhu ardah auf dem Sterbebett lag, erinnerte er sich an diesen Vers und las ihn. Und dann sagte er, O dessen, man O, dessen Königreich nicht endet, sei barmherzig, mit dem, dessen Königreich jetzt beendet ist. Er bat seine Leute darum, dass sie ihn zu seinem Grab bringen, in dem er begraben wird, damit er sich den anguckt. Als er, als er es sah, schaute er in den Himmel und bittete Allah subhanahu wa ta'ala und sagte, O, dessen Königreich nicht endet, sei barmherzig mit dem, dessen Königreich, Königreich jetzt endet. Wo ist der Besitz, liebe Geschwister? Wo ist die Anerkennung? Wo sind die Rangstufen? Alles ist weg in diesem Moment. Alles nützt nichts in diesem Moment. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala dem König der Könige in diesem Moment. Es ist das Ende, liebe Geschwister. Die Frist ist abgelaufen. Es ist der Tag, Der Rückkehr, liebe Geschwister. Suleiman Abdul-Malik fragte einen Gelehrten von den Salaf, namens Abu Hazim. Er fragte ihn, ja Abu Hazim, warum hassen wir den Tod? Dieser Gelehrte antwortete, weil ihr euch im diesseits eingerichtet hat, habt. weil ihr euch voll eingerichtet habt und das jenseits, den Akhira kaputt gemacht habt. Deswegen hasst man es von einem voll eingerichteten Ort ins leere einzuziehen. Genau das ist unser Problem, liebe Geschwister. Das ist eine ganz normale Sache, dass man nicht von einem voll eingerichteten Haus in einem kaputten Haus, was noch renoviert werden muss, einzieht oder hinziehen möchte. Wir haben den Tod vergessen. Wir beschäftigen uns gar nicht mit diesem Thema. Wir leben so, als ob wir nicht sterben werden. Als ob wir die Garantie haben, dass wir niemals diese Sachen erleben werden. Lieber Bruder, egal wie lange du lebst, Es, wird, es ist eine kurze Zeit. Egal, wie viel Besitz du hast, es hat keinen Wert. Denn egal, wie lange die Nacht ist, der Morgen wird kommen. Und egal, wie lange du lebst, du wirst das Grab bewohnen. Dieser Gelehrte wurde weiter gefragt, Abu Hasim, Rahimahullah, Wurde weiter gefragt von Suleiman ibn al-Malik. wie werden wir bei Allah, subhanahu wa ta'ala, sein und vor ihm stehen? Er antwortete, schau im Koran nach. Er fragte ihn, wo? Er las, er las dann den Vers, innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim die Frommen werden wahrlich in Wonne sein und die Sittenlosen werden wahrlich in einem Höllenbrand sein. Er fragte ihn weiter, wo ist denn die Barmherzigkeit von Allah? Er antwortete mit dem Vers, inna rahmatallahi qaribum al muhsinin. Gewiss, die Barmherzigkeit Allahs ist ein gutes Er fragte ihn, wie wird das Treffen bei Allah subhanahu wa ta'ala sein? Er antwortete, die Guten sind wie ein Reisender, der von einer Reise zurück ist zu seiner Familie. Er wird mit Glück und Freude empfangen. Und die Schlechten sind wie ein Diener, der von seinem Herrn geflüchtet ist und zu ihm wieder zurückgebracht wird. ومدفن عائشة رضي الله عنها ذات يبليفة تس رسول الله صلى الله عليه وسلم زاكت من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أكراهية الموت كلنا نكره الموت قال لا يا عائشة ولكن المؤمن إذا بشر برحمه الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره الله لقاءه كره لقاء الله وكره الله لقاءه هذه الحديث فيطبي البخاري ومسلم بليفت 19 رضي الله عنها أتسيل 19 رسول الله صلى الله عليه وسلم زاكت Wer es liebt, oder wer es wünscht, wer es sich wünscht, Allah subhanahu wa ta'ala zu treffen, Allah subhanahu wa ta'ala liebt es dann auch, oder äh, ihn zu treffen. Aisha fragte dann, ja Rasulallah, ist damit gemeint, dass man den Tod hasst, den jeder hasst, es zu sterben? Rasulallah sallallahu alaihi antwortete, nein, ja Aisha. Aber der Gläubige, wenn er die frohe Botschaft bekommt, mit der Barmherzigkeit und Zufriedenheit von Allah Subhanahu wa Ta'ala und mit dem Paradies von Allah freut er sich oder wünscht sich das Treffen mit Allah und Allah Subhanahu wa Ta'ala freut sich auf das Treffen mit ihm und der käfer, wenn er die Botschaft mit der Unzufriedenheit und Qual und Zorn von Allah Subhanahu wa Ta'ala empfängt so has er das Treffen mit Allah und Allah Subhanahu wa Ta'ala hasst das Treffen mit ihm أنت بي البخاري فنبي سعيد الخدري رضي الله عنه بليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم زاكت إذا وضعت الجنازة وحمل وحملها الرجال على الأعناق تكلمت وسمعها كل شيء إلا الثقلين أو قال إلا الإنسان ولو سمع, ولو سمع الإنسان لصعق لصعق فإن كانت صالحة wenn die Leiche zum Tragen bereit ist und die Männer sie auf ihren Schultern tragen spricht sie die Leiche spricht und jeder hört sie außer die Menschen und der Jinn oder er sagte nur die Menschen hören es nicht und wenn die Menschen es hören würden Würden sie niedergeschmettert auf der Erde liegen. Wenn es eine gute Seele ist, spricht sie und sagt: bringt mich fort, bringt mich fort. Oder bringt mich schnell fort, bringt mich schnell fort. Und wenn sie keine gute Seele ist, dann spricht sie, Yawalaha, wehe ihr, wo bringt ihr sie hin? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor beschützen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, das ist eine Erinnerung, In erster Linie an mich und an jeden, der dies hört. Es ist ein Aufruf zur Reue vor unserem Herrn zu Pane. In diesem Moment, liebe Geschwister, haben wir noch die Chance. Und diese Chance sollten wir nutzen. Derjenige, der mit den Sünden übertrieben hat, derjenige, der mit den Sünden übertrieben hat, derjenige, der nicht betet, diejenige, die sich nicht islamisch kleidet, diejenige, die keinen Kopftuch trägt, derjenige, der seine Religion nicht praktiziert, derjenige, der seine Religion nicht lernt, derjenige, der sein Leben nur in Cafés und Diskotheken verbringt, all die sollen zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Denn das Tor der Reue ist für sie noch offen. Allah Subhanahu wa Ta'ala wird auch wenn sie die Reue ehrlich und auch richtig machen insha'Allah auch akzeptieren. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt: "Qul asrafu 'ala la taqnatum min rahmatillah"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 Liebe Schwester, guckt mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala euch aufruft. Diejenigen, die Sünden machen, Allah subhanahu wa ta'ala ruft sie mit diesem süßen Aufruf, oh meine Diener, wenn jemand von uns einen anderen Menschen Schlechtes tut, so wird dieser Mensch sauer und vielleicht vergibt er dem nie oder verzeiht er dem nie. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, Unser Schöpfer. Und wir sündigen ihn in jedem Moment. Und trotzdem, er ruft dich auf zu der Reue. So nimm diesen Aufruf an. Lieber Bruder, kehre zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Und verliere nicht die Hoffnung, egal wie groß deine Sünden sind. Egal wie viele Sünden du getan hast. Kehre zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Kehre zu deinen Herrn zurück. Bitte ihn ehrlich und aufrichtig um, äh, um Vergebung und er wird dir subhanahu wa ta'ala inshallah vergeben so soll sich jeder von uns inshallah ta'ala ein Versprechen geben dass er sofort und in jedem Moment eine Reue machen wird zu seinem Herrn zurückkehrt und seinen Herrn aufrichtig und ehrlich um Vergebung bittet Allah subhanahu wa ta'ala sagt Ya <lacht> amanu <lacht>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 No yasa'a beynä äidihim rabbena nurana waghfir lana innaka ala kulli şeyin glaubt, Katsu Allah um in aufrichtiger Rolle. Vielleicht wird euer Herr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 Ungefähr übersetzt. O Sohn Adams, Ibn Adam, solange du mich bittest und auf und anflehst, vergebe ich dir, egal was du getan hast. Egal was du getan hast, ohne damit ein Problem zu haben. O Sohn Adams, wenn deine Söhn, wenn deine Sünden die Höhe der Himmel erreichen würden, und du mich um Vergebung bittest, vergebe ich dir das was du getan hast, ohne damit ein Problem zu haben, dir zu vergeben, sozusagen. O Sohn Adams, wenn du mit der Erde voller Sünden kommen würdest, ohne dass du mir jemanden beigesellt hast, komme ich dir mit der gleichen Anzahl von Vergebung entgegen, ohne damit ein Problem zu haben. Liebe Geschwister, wir sollten das Diesseits dafür nutzen, um für das Jenseits zu arbeiten. Lieber Bruder, Man wird nichts mitnehmen, wenn man stirbt. Alles wird hier bleiben. Du wirst leer ausgehen. wie Rasulullah ﷺ in dem Hadith, der bei Bukhari und Muslim beliefert wird, Rasulullah sagt: Dem Toten folgen drei Sachen. Sein Besitz, seine Familie und seine Taten. Zwei kehren zurück und eine bleibt. Seine Familie und sein Besitz kehren um oder kehren ihm den Rücken. Nur seine Taten bleiben. Liebe Geschwister, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass diese Wörter einen Weg zu den Herzen finden und insha'Allah ta'ala, dass wir mit dieser Erinnerung insha'Allah subhanahu wa ta'ala aufwachen on Allah, s. Zu a. zurückkehren, ihn um Vergebung, in in in Ehrlichkeit und und Aufrichtigkeit bitten, damit er uns, in Schallah, s. a. vergibt. Das war, in Schallah, der erste Teil oder die erste Etappe auf dem Weg ins Jenseits. Möge Allah, s. a. uns weitere Momente geben, in der wir, in Schallah, weitere Themen, die mit dem, äh, die mit dieser mit diesem Thema Dem väkittäis uuhraa, että sotoun häm, inshallah, unsi peschäftigen. Tässä näistä teema vetin inshallah Taalaa qabr. Möga Allah subhanahu wa taala unsi gheschleiten, unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi wa unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi unsi wa